Urunk, Istenünk, áldott légy azért a rengeteg gondoskodásért és szeretetért, amivel törődsz velünk, amivel lehajolsz hozzánk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ami mi lankodó hitünket mindig újra is újra fölfrissíted, És minden alkalommal, amikor ide jövünk, egy lelki injekciót adsz minékünk, amitől. Újból tovább bírjuk, Urunk, ennek az életnek, a terheit, a problémáit, a gondjait vinni. Ezért köszönjük néked mostan ezt az alkalmat is. Figyelmeztetsz bennünket, urunkat a te jöveteledre, a te megjelenésedre. Igen, Urunk, érezzük, hogy mennyire múlik az idő, és minden pillanattal közelebb jutunk ahhoz a nagy naphoz, amelyen megjelenik az embernek, fia, az égfelhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ó, Úrunk, ha most lenne ez a pillanat, vajon melyikünk lenne készenveje? Azért könyörgünk, hogy te készíts föl. Tetted, a mi szívünket, a mi lelkünket készé. fogadni téged, várni téged. Örülni a te jövetelednek, és könyörögni azért, hogy jöjjön el a te országod. És töltse be a te uralkodásod ezt a földet. Így könyörgünk, hogy hirdettesed most is népünk ezt a boldog evangéliumot, hogy a mi szívünk megvidámodjék és fölül emelkedjék mindenféle hétköznapi gondon, bajon, problémán, keserben, és tégedet láthassunk és tégedet várhassunk. Hallgass meg imádságunkat, könyörgünk, Jézus nevében. Amen. Azt mondta Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott. Örök élete van. Amen. Testvérek Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostan hirdetni. Írva található a Máté Evangélima hatodik részének a tizedik verse első felében a következőképpen Jöjjön el a TE ORSZÁGOT! Kedves testvérek, amikor a múlt hónap utolsó vasárnapján a mi az első kéréséről volt szó itten közöttünk, tehát arról, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ha emlékeztek, azt mondottam róla, hogy ez az egész mi a legnehezebben érthető, a legkevésbé magától értetődő kérése. Mostan pedig, amikor ez a második kérés van soron, hogy jöjjön el a te országot, <coughs> azt mondhatnám, hogy ez pedig az egész miattjánkban a leghatalmasabb koncepciójú kérés. Talán rögtön közelebb jutunk a megértéséhez, hogyha figyelmeztetlek benneteket valamire már rögtön elöljárójában. Tudodik arra, hogy az a mellékmondat, ami a harmadik kérés után következik, hogy miképpen a mennyekben, azonképpen itt ezen a Földön is, az nem csak azután a harmadik kérése után következik, illetve nem csak arra vonatkozik, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a Földön is, hanem az, az előtte lévő két kérése éppen úgy vonatkozik. Tehát úgy, hogy szenteltessék meg a te neved, miképpen a mennyben, azonképpen itt a Földön is, és jöjjön el a te országod, miképpen a mennyben, azonképpen itt ezen a Földön is. Talán érzitek is, hogy így már is rögtön más távlatot, hatalmasabb távlatot kap ez az egész kérés. És hatalmasabb távlatot kap ez a különös kifejezés, hogy Isten országa, a te országot, amelyiknek az eljöveteléért könyörgünk. könyörgő. Nos tehát már is érződik az, hogy az Isten országának nincsenek olyan határai, nincsenek olyan vámsorompói, nincsen olyan négyzetkilométerekben lemérhető, le körülhatárolható területe, kiterjedése, mint valamilyen bármelyik másik földi országnak van. Hanem érződik, hogy az Isten országa valami más jellegű ország. Isten országa egy lelki ország, egy lelki birodalom. Láne, hogyha azután még azt is meggondoljuk, hogy az új testamentumnak az eredeti nyelvén a bazileia szó nem is annyira országot, hanem királyságot jelent. Akkor pedig azt kell mondanunk, hogy az Isten országa egy olyan lelki birodalom, amelyikben teljesen ellentmondás nélkül Isten az Úr és Isten a Király. Tehát egy olyan tökéletes, boldog, lelki impérium, amelyikben teljesen akadálytalanul érvényesül az Isten jósága, az Isten szeretete, az ő békessége, az ő öröme és az ő szentsége. És ezért van az, hogy amikor Jézus róla beszél, akkor hol így mondja, hogy Istennek országa, hol pedig így mondja, hogy mennyeknek országa, mert ez a kettő teljesen egyet jelent. Tehát az Isten országa, a szent, az igazságos, a szerető Isten uralkodásának a köre. Már most azt mondhatná valaki, hogy de hiszen ez tudni, hogy Istennek ez a legfőbb uralkodói hatalma, mindenek fölött való uralkodói hatalma megvan, és mindig is megvolt, hiszen Isten, ura, az eg... Isten az ura az egész teremtett mindenségnek, a legfőbb ura. Az ő királyi trónja, ez természetesen megint jelképes kifejezés, megingathatatlanul áll a mennyben. Ővé a legfőbb hatalom mindenféle más egyéb hatalmasság fölött. Sőt, még ennek a földnek is minden országa, és ennek a Földnek is minden hatalmassága, ő alá van rendelve, és ő alá van vetve. Tehát Isten országának a határát, az ő uralkodásának a terét nem lehetne még jobban kiszélesíteni, még jobban kibővíteni, hiszen alája tartozik az univerzum. Mi az hát, aminek az eljöveteléért így tanít bennünket Jézus imádkozni, hogy jöjjön el a te országod. Most tehát, testvérek, kétségtelenül igaz, hogy minden, minden alája van vetve az Isten legfőbb hatalmának. Nem csak a gyermekei, hanem az ellenségei is. Nem csak az angyalok, hanem a démonikus lelkek is. És nem csak az egyház, hanem a világ is. Nem csak a jó, hanem a rossz is. Tehát minden. De az Isten nem azt akarja, hogy bele is kényszerből hódoljon meg az ő legfőbb hatalma előtt, hanem önként, boldogan, a maga jó szántából. Az Isten nem zsarnok, aki bárkerja is rá akarná kényszeríteni önmagát és a maga hatalmát, hanem az Isten a szeretet hatalmával akar hódítani lelkeket a maga számára. Tehát nem pusztán engedelmességet kíván, csak úgy minden további nélkül, mondjuk szolgai engedelmességet, vagy kényszerű engedelmességet, hanem az Isten a szeretet engedelmességét kívánja. Mert ez a király, ez a legfőbb úr, ez a legnagyobb hatalom, Atya, szinte elképzelhetetlenül szerető, édes ennek a világnak. Már most. Hogy hogyan alakult a helyzet e roppant univerzumnak a többi részein, térségeiben, azt nem tudhatjuk. Talán majd azt is megtudjuk egyszer, hogyha majd színről színre látunk mi is az valóságban. De azt tudjuk, hogy a nagy világ mindenségnek ezen az egyik legkisebb pontján, amit Földnek nevezünk, lázadás történt, az Isten, Atyai királyi hatalmával szende. Az emberi élet kezdetének erről a ködbe vesző titkáról tudósít bennünket az Ádám Éváról szóló alegórikus történet, őstörténeti elbeszélés. Az örök ember örök tragédiája. Istennek ez a provinciája, amelyiken mi lakunk, elveszett elszakadt az Isten országától. Idegen uralom alá került a bűn következtében, és ezért van rajta annyi szenvedés, annyi kínlódás, annyi fáradtság, annyi nyomorúság, és ezért van rajta a halál. De az Isten nem hagyta ennyiben a dolgot, nem törődött bele ebbe, és nem mondott le, Erről a tőle elszakadt provinciáról sem. A Bibliából tudunk egy hatalmas isteni tervről, ezzel az elszakadt területtel kapcsolatban. Ez a terv pedig az, hogy az Isten ezt a földi világot is vissza akarja hódítani, vissza akarja szeretni a maga uralma alá és egyre jobban ki akarja bontakoztatni, és érvényre akarja juttatni rajta az ő királyi uralmát. Miképpen a mennyben, azonképpen ezen a földön is helyre akarja állítani az ő országát. Ez az Isten nagy koncepciója, Üdv terve ezzel a világgal, és ennek a megvalósulásáért könyörgünk, amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, miképpen a mennyben, azonképpen ezen a földön. De azt mondhatnám most valaki, de nem utópia, és nem vágyálom azt remélni és arra várni, hogy Istennek a szeretet uralma érvényesülni fog majd teljesen akadálytalanul ezen a földön, az emberek között, a sok mindenféle nyomorúsággal, önzéssel megterhelt emberek között nem utópia, és nem vágyálom várni azt és remélni azt, hogy kiszoruljon innét a sátán, a bűn, a rossz, az önzés, a szenvedés és a halál, és hogy Isten szeretetének és békességének a légköre, mint egy hassa át ezt a földi világot. Nem vágyálom ezt csak. Nos, testvérek, nem. Mert az a mennyei ország, hogy úgy mondjam már, partra szállt ezen a földön, már megjelent ezen a földön, már elkezdődött, szinte úgy mondhatnám, hogy betört ebbe a földi világba, mégpedig akkor, amikor ott Betlehemben, abban a kis iskálóban megszületett egy titokzatos gyermek. És amikor ez a gyermek felnőtt, első proklamációja a nyilvánosság elé lépés alkalmával az volt, Férjetek meg, mert elközelített hozzátok az Istennek országa, a mennyeknek országa. És azután is később sorba járva a falvakat és a városokat, mindenütt ezt a nagy újságot hirdette, mindig a mennyek országáról, az Isten országáról beszélt, Hasonlatos az Istennek országa ehhez ahhoz, így is úgy van az Isten országában, és ezt a hallatlan merész kijelentést tette hogy Isten országa nem itt van, vagy nem amott van, hanem Isten országa van, utalván ezzel önmagára, mint aki valósággal ott volt akkor közöttük, mint annak az Isten mennyei országának a megtestesülése ezen a földön. És tudjátok, az a megdöbbentő éppen, hogy a démonikus erők, a démoni lelkek, azok már is fölismerték, egyszerre felismerték azt, hogy Jézusban elérkezett a világtörténelemnek a nagy forduló pontja. Emlékezzek arra a történetre a gadarinusoknak a tartományában, amikor egy ilyen ördögi lelkektől megszállt emberben lévő démonikus erő Jézusnak a jelenlétére jajongnak és panaszkodnak, hogy mi közünk nekünk, te hozzád Jézus Istennek fia, azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj minket. Tehát ezek a démonikus lelkek, ezek már látták, hogy Jézussal elkezdődött itt a Földön az Istenország. Hogy Jézussal megkezdődött a nagy leszámolás. És aztán mindaz, amit Jézus tett a sántákkal, a vakokkal, a süketekkel, a némákkal, az ördöngősökkel, a poklosokkal, sőt egy-egy halottal, meg a szegényekkel, meg a bűnösökkel, ez mind-mind-mind jel, ami már, amiből már meglátszik valami a dolgoknak abból az új rendjéből, ami Jézussal elkezdődött és kibontakozóban van. Tehát testvérek, egyáltalán nem vágyálom, és nem utópia az Isten országának a megvalósulása ezen a földön, hanem valóság. Immáron történelem, sőt, ott a Golgotán, ahogyan egyszer mondottam, megtörtént az Istenországa erőinek a nagy Sztálingrádi csatálya, a nagy döntő ütközete. És utána megkezdődött az Istenországának a kibontakozása, mint a mustármagból kiterebélyesedő fa, mint a tésztát átható kovász, mint a gyümölcseiben megszaporodó elvetőm elvetett mag. Persze, mindez még kezdet, indulás, lehetőség, teménytelen akadályjal kell még megküzdenie, mert még nem teljes, de teljessé válik, és akkor válik teljessé, amikor Jézus majd újra megjelenik, a maga teljes Isteni dicsőségében és hatalmában, ennek az országnak a király, amikor megjelenik itten, és amikor teljességre viszi, az ő uralmát. Ezért aktuális, mindaddig ez a könyörgés, hogy jöjjön el a te országod miképpen a mennyben, azonképpen itt a földönük. Persze, én nagyon érzem az testvérek, hogy úgy lenne könnyebb ezt az imádságot elmondani, hogyha ennek a kérésnek, hogy jöjjön el a te országod, az élét úgy a külvilág felé fordíthatnánk. És azért könyöröketnénk, hogy a pogányok, meg az istentelenek, azok mind-mind Hódoljanak meg a mi Istenünk lábai előtt, és ismerjék el Úrnak és Királynak ő Ki ne óhajtaná, ki ne szeretné azt, hogy a gonoszság helyett a jóság, az önzés helyett a szeretet, a szenvedés helyett az öröm és a békesség töltené be és a megelégedettség töltenébe az egész földi életet. Milyen jó lenne, hogyha Istennek a megváltó hatalma, úgy kiterjedne erre az egész földi világra, és érvényesülne, érvényre jutna ebben a földi világban. És így könyörögni érte, hogy hát uram, így jöjjön el a te országod, valahogy úgy, úgy fentről. Úgy erőszakold rá erre a világra a te országodat, uram. mert sokkal jobb volna úgy élni, ahol mind rossz, és mindenki csak jó. Igen ám, de testvérek, ennek a kérésnek, csak úgy van hitele, hogyha ezt nem a külvilág felé fordítod sohasem, hanem a magad belső világot fel. És itt is ugyanúgy, mint az első kérésnél, ahogyan mondottam, mindig, amikor ezt mondod, hogy jöjjön el a te országod, akkor magadba mindenik tedd utána azt, hogy bennem, Uram, és általam. Tehát bennem. Vagyis nem arról van szó, hogy változzék meg ez a világ úgy, ahogy én szeretném. És tűnjék el belőle minden rossz, ahogyan nagyon sok ember szeretné. Csak én magam maradjak ugyanolyan, mint amilyen voltam. Hanem mindig úgy, hogy jöjjön el a Te országot, Uram, de úgy, hogy kezd el én rajtam. Jöjjön el a Te országot ennek a nagyvilágnak, abban azon a kicsiny részén, ami én vagyok, ami bennem van, és ami körülöttem van. Hogy én magam minél jobban hódoljak előtted, és én magam minél teljesebben engedelmeskedjem a te királyi igényednek. Tehát itt a legnagyobbról van szó, testvérek, mert ebben az imádságban, nem kevesebbért, mint az önmagunk teljes keresztény életéért könyörgünk. Mert ezt már sokszor láttam, hogy odáig még csak-csak valaki, hogy fölbuzdul a hitre, és hitáltal elfogadja a Jézusban fölkínált isteni kegyelmet, és utána boldog abban a tudatban, hogy Isten gyermeke és a mennyország örököse, a mennyei üdvösségnek az örökösévé lett, de itt azután megállt és nem teszi meg a hitnek a következő lépését. Ami pedig az lenne, hogy most már aztán a teljes életemet kiszolgáltatni az Istennek, alárendelni az Isten akaratán. Pedig itt ebben a kérésben erről van szó. Az Istennek átadott életünkért könyörgünk. Azért, hogy az életünk átadott életé váljék. Tehát itt arról van szó, hogy Arról a szándékról, arról az akaratról, arról a kívánságról, és arról a törekvésről, hogy a kezemnek minden munkáját, és a agyamnak minden gondolatát, és a szívemnek minden megmozdulását, és a nyelvemnek minden szavát Isten lelke mozgassa és irányítsa. És hogy Isten irányítsa ne csak azokat a cselekedeteimet, amiket látnak az emberek, hanem a legtitkosabb gondolataimat, vágyaimat és érzéseimet is. Érzitek tehát, testvérek, hogy milyen súlyos dologról van itt szó. Nem csodálom, hogy Augustinus fiatalabb éveiben így könyörgött, téríts meg engem hozzád, Uram, de még ne most mindjárt. Valahogy nem így vagyunk mi is ezzel az imádsággal, hogy hát csak jöjjön el, Uram, a te országod, de nem most még mindjárt. És még ne teljesen, és még nem mindenben. Nem merjük olyan fenntartás nélkül kérni azt, hogy jöjjön el bennem az Istennek az országa. Mert akkor nagyon sok mindennek meg kell változnia nem körülöttem, benne. Ha igazán eljönne az Isten országa bennem, ha igazán kiterepélyesebb az Isten országa bennem, az életem igazán átadott életlen, Istennek átadott életlen, lenne. ez hiány. Nem a hitetek hiányzik, testvérek. Az életeteknek az átadása hiányzik. Pedig semmi nincs a világon. Ami annyira fölülemelne valakit az élet bajain, gondjain, keservein, mint éppen ez, hogyha tudnék ezt olyan őszinte, igaz szívvel tudnánk könyörögni, kérni, Istennek egy kedves szolgálja mondotta egyszer, hogy van valami, ami jobb és nagyobb, mint a világ összes szomorúsága és öröme. És ez a jobb és ez a nagyobb, tudjátok, hogy micsoda? Valóban az Istennek átadott élet. Az Istennek való kiszolgáltatottságnak az állapota. Ez mindennél nagyobb és mindennél több és ez mindenen fölül evel. Persze, nagyon jól tudom én ezt testvérek, azért, hogy az életem és mindaz, ami bennem van, és ami minden, ami az enyém, minél jobban az Isten uralmának a hatása alá kerüljön, uralkodásának a hatása alá kerüljön, ezért küzdeni kell. Bizony azért küzdeni kell. Az engedelmességet Tanulni kell, az engedelmességet gyakorolni kell. Nem megy az úgy egyszerre, és ne kedvetlenítsen el téged se, hogyha, hogyha azt érzed, hogy nem megy olyan könnyen és nem megy teljesen. Hiszen ezért tette Jézus ezt a problémát a mindennapi könyörgésnek a tárgyává. Küzdjünk hát érette az imádság fegyverével is, úgy, hogy jöjjön el a te országod Uram, bennem minél teljesebben, minél teljesebben terjeszti a te uralkodásodat fölötte és általam. Azért jöjjön el az Isten országa minél jobban bennem, hogy azután terjedhessék minél szélesebb körben tovább általa. Azt mondottam ugye az hogy Jézusban betört az Isten ország erre a földre. És Jézus azért tanított, az akarta, azért küzdött, azért szenvedett, halt meg, és azért támadott fel, hogy Istennek az Isten országának az erői, mint egy megfogadjanak ezen a földön, felültetődjenek ezen a földön. Tehát, hogy, hogy igazságosabb, nemesebb emberib élet legyen ezen a földön, és hogy az Isten könyörülő szeretete és békessége győzelemre jusson a mindenféle nyomorúságnak és bűnnek ebben a földi világában. Ezt akarta, ezt munkálta Jézus mindig, és ezt akarja, és ezt munkálja tovább Jézus ezen a földön, de nem valami természet fölötti úton és módon, hanem ezt akarja, ezt munkálja általán és én által Azok által, akik, akikben már elkezdte Isten az ő országát. Akikben már gyakorolja az ő királyi uralmát. Azok által. Tehát benne van ebben a kérésben az is, hogy Isten országának a világot megnemesítő erői áthassák ezt a földi világot, de mindig úgy, hogy Mutasd meg, uram, nekem, hogy mi az én feladatom ebben a te világot megváltó nagy tervedben. Hová vihetem én el a te békességedet? Hol tehetek én bizonyságot a te segítő, könnyülő szeretetednek a valóságáról? Mert sohasem mástól várt az testvére hogy kevesebb legyen a kín, a sötétség, a pusztulás, a szenvedés, a halál ezen a földön. Mert ezt az Isten tőled várja. Meg én tőle, aki fölött már gyakorolja az ő királyi uralmát. Igen, ezzel a kéréssel tulajdonképpen a világért is könyörgünk, kétségtelenül könyörgünk az egész földi világnak a megváltásáért, könyörgünk a Jézusban elkezdődött szeretet uralomnak a kiteljesedéséért ezen a földön, könyörgünk minden rossznak és minden békételenségnek az eltűnéséért, amit ha az Isten elkezdett, mert elkezdett, be is fogja fejezni. De nagyon nagy kérdés, hogy velünk, vagy nélkülünk. Tehát ezért mondtam, hogy mindig tedd hozzá azt, jöjjön el, Uram, a Te országot, miként a mennyben, azonképpen itt ezen a földön is, általa. Ugye most már érzitek azt, hogy miért mondottam, hogy ez az egész mi az a legnagyobb koncepciójú kérése. Jézus szinte kényszerít bennünket ezzel a kéréssel, hogy merjünk tőle valami igazán nagyot kérni. Luther mártól mondotta ezzel a kéréssel kapcsolatosan, hogy ugye milyen eszelemnek tartanánk azt a koldust, aki meg a király, ha megígérné, hogy minden kívánságát teljesíti, kívánjon, amit akar, és akkor az a koldus egy tányér leves kérne tőle. De hát mi is így szoktuk csinálni pedig Jézus ezzel a kérdéssel éppen arra biztat föl bennünket, hogy merjünk az Istentől valami Istenhez méltó nagyot kérni. Mert Istennek hatalmas terve van ezzel a világgal. És Jézus földön való megjelenésének, szenvedésének és halálának és feltámadásának szédületes távlatai vannak. Zökkenjünk hát ki, a magunk apró énye körül forgó kicsinyes önző gondolatokból és gondocskákból, és kapcsolódjunk be az eget, földet átható hatalmas isteni koncepcióba, abba, amit ez a kifejezés jelent, Isten országba. És így könyörögjünk érette, jöjjön el a te országot, töltse be uralkodásod, ó mi -e földet, szaporítsa cseregedet, drága kész készszállást, adj mindenütt szabad folyást. 483. számai 6. versével könyörögjünk minnyáján együtt. Távlatot, amit a Te ígéd nyit előttünk minden egyes alkalommal, amit tekintetünk, és ami egész érdeklődési körünk olyan borzalmasan leszűkül, és mindig újra és újra leszűkül, Urunk. A saját élünk körül forgó apró gondok annyira eltakarják előlünk, mindazt a hatalmas távlat, a koncepciót, amit a Te ígéd nyit meg előttünk. Ezért köszönjük néked, hogy most újból odaállítottál bennünket, Uram, a te gondolataid, a te terveid elé. Közölted velünk, hogy mi a te szándékod ezzel a földi világkal, amelyiken annyi nyomorúság, annyi szenvedés van. És köszönjük néked, Urunk, hogy olyan boldog reménységgel tekinthetünk tovább előre a jövendő felé, hiszen te magad kezdetted el, a te országodat, a mennyek országának a tisztaságát és szentségét és boldogságát munkálni ezen a földön. Urunk, ez a bizonyítéka, ez a biztosítéka annak, hogy amit te elkezdettél, azt te be is fejezed, és eljön a te országod. De jaj, nem nélkülünk hanem bennünk és általunk hadd jöjjön el. Nagyon könyörgünk most tudunk azért, hogy bennünk, hogy merjük egyszer igazán őszintén kérni, hogy így úgy töltsön meg bennünket a te szereteted és a te békességed, a te jóságot és a te mindenféle áldásod, a te jelenléted, hogy kiszoruljon onnét minden gonosz, minden rossz, minden hitvány, minden bűn és megszentelődjük a mi életünk te által, Hogy magunkban hordozhassuk az Istennek országát. Igen, úrunk, a saját magunk teljes keresztjén életéért könnyör. És enget, hogy elhalasztuk ezt, hogy jöjjön el, de nem most, még mindjárt. Hanem, úrunk, most, hiszen nem tudjuk, hogy a következő pillanatban kérhetjük-e még egyáltalán. Ezért könyörgünk most, most adjad, adjad magadat, egész felé. Hát, hogy amikor kimegyünk ebből a templomból, vihessük magunkban a te országodat, és benne maradhassunk akkor is a te országodban, és terjeszthessük magunk körül a te országodat, a te uralkodói igényedet. Uram, <köhem> Kérjünk, mutasd meg, hova vihetjük a te békességedet, hol gyakorolhatjuk a te szeretetedet, hova vihetjük áldásként a te jóságodat és türelmedet, a te örömödet és békességedet. Így könyörgünk, hogy jöjjön el a te országod, át, el a világra. Jöjjön el minél teljesedt emberek megbecsüljék egymást, és emberi élet váljon itt ezen a földön mindenkinek osztálya A te országodnak a csodálatos megbékéltető és megtisztító erői hadhassák át ezt a földi életet általunk is. Így könyörülj meg ezen a világon. A világban lévő hatalmasokon. <köhem> Kormányokon, vezetőkön, népeken, tárgyalásokon, és így könnyörülj meg, a nyomorultakon, a betegeken, a szenvedőkön, a haldokrókon, hogy jöjjön el a Te országot, miképpen a mennyben, azonképpen itt ezen a földön. Ámen.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 Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a mind örökké. Amen.